«Це тільки на початку, так здається, що завеликий», – відказав Димко і гепнувся на сусідній оберемок. «Та так, що куріння ж задвихтів, а потім буде замалим», – так дідо казали. «І добре, що великий», – сказав Санько і осідлав третій оберемок. «Нам більше місця буде». Нагусавшись до схочу, хлопці вийшли з куріння, і подалися туди, де дзвеніли десятки шабель. То досвідчені козаки перевіряли, на що здатні прибульці. А як твої? витираючи спітнілого лоба, запитав вервезуб швайку. Вміють тримати шаблю? Та ніби вміють, відказав швайка. Ну, принаймні, задніх пасти не будуть. Це добре сказав Вервезуб і знову повернувся до прибульців. «А ну, хто наступний?» Наступним виявився якийсь дебелий невмійко. Не встиг він підняти шаблю, як та вилетіла йому з рук. «Ну що ж ти, друже?» – розчаровано сказав Вервезуб. «Схоже, навіть не знаєш, яким кінцем її тримати». «Та це я знаю!» – знітився невмійко і підібрав шаблю. «От тільки ще махати нею не навчився». «А це ж чому?» – запитав Вервезуб. «І звідки ля у тебе шабля взялася? На дорозі знайшов чи що?» «Та...» – ще більше знітився невмійко. «Там у нас челядник панський, того...» Викаблучувався, накинувся на мене, а я саме сино корові ніс. То виломи його той ну, прохроми. А потім узяв цю його шаблюку і утік сюди. А вила ж чому не прихопив з собою? Тю, та який же козак з вилами? розтяг у посмішці вуста невмійко. Якусь мить Вервезуб роздумував. Ну, коли так, то підеш спочатку кашу варити», – нарешті вирішив він. «І поки не навчишся тримати в руках шаблю, від казанів ані кроку, зрозумів? Не треба свою голову дурно підставляти під бусурманську кривуляку». «Так, тоді я краще знову за вила візьмуся». «Е, ні». — пирхнув Вервезуб. — А що ж то за козак з вилами? Курям не сміх? До тих, хто тримав у руках ріжночу чудовбню, Вервезуб ставився з неприхованою повагою. — Тану вас к бісу, — казав він. — Ще прохромите мого хруща. Або шаблю мені зламаєте. Ідіть воно краще до манюні. І він показував на димка, котрий спирався на важкеньку довбню, що навіть як опинилася в його руках. За змаганнями уважно стежив дід Кіпчик. «Цей підійде!» – казав він. «Гарний рубака буде!» І знову стукіт шабель, частий і скристий. «Підійде!» – виносив свій черговий присуд дід Кіпчик. Цей, мабуть, ще мало каші їв, нехай поки біля казана поуправляється. Засмаглий молодик, у якого перед цим вервезуб трохи не вибив шаблю з рук, благально схилився перед дідом, і тільки швайка помітив у його очах насмішкувати блиск. Дозвольте ще трохи, діду, сказав він, я здібний, швидко навчуся. Ні, утрутився Вервезуб. Правильно, дідо кажуть, мало каші їв. Немало, заперечив швайка. То він придурюється. А сам тільки чекає, доки ти розслабишся, а тоді й виб'є шаблю з рук. У мене ще ніхто не вибивав, образився вервезуб. Зроду такого не було. Не було, то буде. — посміхнувся незнайомець. «Це ти мені таке кажеш?» — спаленів вирвий зуб. «Мені? А ну тримайся, вражий, сину!» Звитяжці щепилися не на жарт. І зліва вціляли, і навхрест мірялися. Відстрибували один від одного, мов, від змії, і знову налітали, наче коршуни. Шалено свистіли шаблі, і тільки іскри показували, де вони тільки зустрілися. І якби під козацькими ногами був не вологий мох, а суха трава, то, мабуть, уже давно спалахнула б пожежа. «Тю на вас!» – лайнувся нарешті дід Кіпчик, коли супротивники в запалі ледь не збили його з ніг. «Вискочив, як курка з-під собачої валки!» «Ну, щось ми і справді, друже, загралися!» – схаменувся Вервизуб. «Як тебе звати?» «Охрім Відказав смаглявий, і нігтем спробував шаблю, чи не дуже затупилася. А звідки прибився? Охрім бливному очима на козаків, відвів Вервезуба у бік і сказав. «Черкаський я буду. Чув про такого пана Дашкевича? Чув. Міцний, ніби дядько. А ти що, від нього втік?» Навпаки. «Благословив він мене!» – відказав охрім і ще раз повів очима навколо. «А заодно, каже, піди розвідай, що там за люд збирається! Ну, хотів би він з вами у злуку увійти, бо дуже вже на татарів лютий, допекли вони йому!» Вервезуб задумливо чвиркнув щербатим зубом. «Отже й пани з нами!» – сказав він. Шкода лише, що мало їх. Стій, а чому ж ти мені одразу про це не сказав? Бо ти ж був зайнятий. А потім дивлюся, щось ти дуже кирпу того, дереш. Ну і вирішив ото трохи тебе провчити. Якусь мить Вервезуб дивився на Охріма і не знав, як йому бути. Чи то розлютитися за такі слова, чи то не зважати? Врешті махнув рукою і розреготався. «А таки провчаю би!» – вигукнув він. «Молодець, Швайка! Не дав осоромитися старому товаришеві! Ну ж, Бог, хріме, ставай поруч та будемо дивитися далі, що за люди до нас прийшли!» І ніхто не помітив, як Швайка тихцем відійшов від гурту. Спинився над рікою, мов би збирався плюснути води в обличчя, і щез за кущами. Разом з ним так само непомітно щезло трійко козаків – Горихвіст, Кандиба і Коломієць. І, звісно, приставучий як реп'ях Джура Грицик,